Eh, pasaka ya eh, uh, leo tunajifunza somo lenye kitu kinachosema kufufuka kwa Kristo kulipindua kufa kwa Adam kufufuka kwa Kristo kulipindua kifo kilicholetwa na Adam Mku tuanze katika maandiko tufungue katika kitabu cha Warumi Rumi mlango ule wa tano. Rumi tano. Sobe mstari ule wa kumi na. Na saba. Rumi tano. Kumi na saba. Kwa ule na saba. Kwa maana. Ikiwa kwa kukosa mtu noja. Kwa kukosa mtu noja. Mauti ilitawala kwa sababu ya yule moja Zaidi sana wao Wapokeao wengi wa, wa neema Na kile kipawa haki Watatawala katika uzima Kwa yule moja Yesu Kristo Misali tuyo somo, Unatupa lengo kubwa la somo la leo Na lengo kumba la, la kumbu ya, ya pasaka leo Tunasherekea, tuna unaweka sema sherekea, Au tunasema ni kuandimisha Au tunasema ni kukumbuka. Yote vile marino kama haya Au kutafakari Habari za wakobu wetu Uliopatikana kwa ushindi zidi ya kifo eh, eh, kwa, kwa ushindi zidi ya kifo Wa Yesu Kristo aliyekufa Ukawimu kablini kwa muda wa siku 3 Mchana na usiku e, Kwa kukua nyingine Mchana 3 na usiku 3 zote Hizo alikuwa e, kablini Na siku ya kwanza ya juma Siku kama ya leo e, Ya juma pili Akafufuka kutoka katika wafu Na ukisoma katika kitabu sehemu nyingi ya Biblia Lakini ukisoma katika mlango wa kwanza kitap chafunuo Anasema nilikuwa nimekufa Lakini sasa na hainasifi tena kuna watu wengi kwenye biblia walifufuliwa mmoja wapo sana ni Lazarus. Ili ufufuo wa Lazarus ulikuwa ni ufufuo wa kufa tena. Ulikuwa ni mwili. Alifufuka na mwili ule ule alioingia nao. Unasema Yesu Kristo eh, Johanna Yohana alipomuona eh aliona kiwiliwili tofauti Nasi ni hile hile, lakini kiwiliwili kilikuwa tofauti, na kilikuwa kinanga, kilikuwa kama moto, kilikuwa ki, hakizuiliwi na nguvu za, za ugutano wa duniani. Kwa mfano, ni ya ufufuko, ambayo na sisi tutafalisha, utengia katika somo badaya, lakini hile, somo tularejua kiliku. He, hile Ile hile ya ufufuko, haizuiliwi na ukuta wa, wa matofali. Haa, ah, inapeja tu. Ndiyo sababu, Yesu Kristo, wa na fuzure kwamba mlango Wameweka wake na komeo na kusoma rukwa naongo pa wa Yahudi kusoma wasingeza kuacha mlango wazi kama rukwa wa naongo pa kuwa miyafla wakasukia Yesu mengine katika tiyo eh ame rukwa mivarisomu iliwa ufukuko wa wao wa, wa, wa, wa, unaitomu iliwa utukufu tu tangu yeye katika somo bada leo leo tuna leo siyo siku tofauti kumi sana kabisa Hii ni kitu kile kile ambacho tunaishi leo hii. Kuna baadhi ya imani ya Wakristo. Labda nasisi sisi tulikuwa hivyo, labda tusipokuwa makini na sisi tunaweza tukarudi huko. Mtu anakuwa anamjua Mungu Kipini fulani, tu labda siku ya Pasaka. Labda siku ya Christmas Mtu anakuwa kama anaumo. Karibu na Mungu na anakuambia usitende dhambi kamisana anajitenga baada ya hapo zile siku zikiisha anasema tunaendelea katika maisha yetu ya kawaida. Eh, hey, imara ningenena nakwambia ni kipindi cha mfungo maalum tunakuwa makini tujizuie siji vitu gani, sisi usile nyama unit, Bada endelea na yale mambo yako yote uko unatakapana. Kristo wetu sio wa msimu. Yaani na mimi. Sio ni wakati wote. Leo ni kumbukumbu -kumbu tu. Leo ni kama kule kukoleza upya lakini ni kitu kiko pale pale. Na nimefikia maneno. Na kona wa Kristo na nimeskia ulioko mbali, ulioko hapa. Na mimi mwenyewe nawe ongea. Tusio wale wa Kristo wa wa msimu fulani wa siku siku kuu. Wale watu wanapumka Mungu na tunyimba na tuimba sisi tu a Christmas, nyimbo nyimbo sisi hapa na nini? Baada ya hapa na kuambia Hii ni kama nyingine, ni siku ya kumbukumbu. Eh, na sio kusomea kwamba Kristo amefufuka, kwa sababu Kristo amefuliwa. Ni kumbukumbu ya kusuka kwake. Lakini ni kumbukumbu tu kuvuvuka ya yapata miaka 2000 iliyopita. Na ni pamoja na mimi. Lakini eh ni nzuri kusherehekea pia. Eh kama una kitu chako kizuri umekiandaa labda ntakula chakula chako kizuri labda nika shereheka ndugu na jamaa wengineo umetoka mbali niweba kufanya kitu kama hicho kabisa eh ivem karamu ya vitu visivyo chatuka anaongelea habari za kiroho ndiyo lakini haina ubaya kufanya ya kimwili hiyo aliingia katika harusi ya Hana alishiriki pale alienda fry alikuwa anakaribishwa katika karamu za watu mbalimbali na mafalitayo eh kuna falsafa mmoja alikuwa anaitwa Simoni kwenye Luka 14:8 alikaribishwa wakala wakafurahi eh kwa hiyo toka hapa labda somo ref sana nenda kafanye eh kafanye vizuri kandaye chakula kaandae em eh Dokyo lolote ili la kufurahisha lakini kikubwa zaidi lisha moyo wako kwanza nafsi nafsi kama nafsi kama nafsi ili roho iliyomo ndani yako nitokaye juu mbinguni kwa Kristo kwa jinsi ya kumwamini na kumkiri kwa pili lazima roho ile kwanza lazima roho ishibe sana na wakati mwingine mwili na roho vina tabia ya kutishana mwili ukifurahi sana roho inajikuta imesononeka Tushereke kwa kiasi Kina chumpendeza mungu Kuna watu wengine kushereke kwa huli kulewa Kuna watu wengine kushereke kwa huli kukimbia jumali Akawa huko, akarudi kama kibaka usiku Hapa hana Kusherekea ni kwa kiasi Na kufuraisha mwiri Lakini zaidi sana kufuraisha roho Tumetoko kusoma katika rumi tano kumi na saba eh, ambayo imetupa mlusingi wa soma la leo. Unayosema nini? Unayosema habari za kuchu wa soma kinasema Yesu alipu ufufuka. kwa kristo. Ufufuka kristo ulipindua, uliondosha ulibadilisha, kufa. Eh, kosa la Adam ambayo minasema alireta hali ya kukosa kwa kila mtu alietokana nae. Wani wamieni jamani? Matendo yetu Ya nawezo ya kuenea kuenea kwa watu wengi Bile vi Kosa la Adam Na ya lilipokea pokea kwa mezake Eva Kosa la hao hawa wawiri Adam kibiblia ni wali watu wawiri kwa kaboja Mlangu watano kututu ya maza nasema munga kwa hita jina moja la Adam What? Mr. na msezi Adam Niyo maana ya lilijini Kosa lili Lilitengeneza kuingia kablini Na kwenye zihana miyamoto Kufa kwa kristo Utii wa kristo Neku tutauna maneno ya neho husu na utii Moja na kinyume cha mwingine Nani mekisike maneno e, Tutasikia habari za kuwasi na kutii e, Adamu aliasi Kristo wakati Uwasi ule ukaleta mauti Kuti kule kukaleta uzima Amina Kule kupindua Mauti ya na Adam Akapindua kaleta eh, Uzima ulioletwa na Kristo Ulikuja kwa jinsi Ya kutii pale ambapo kulikuwa kumetokea kuwasi Na tutaona uh, uh, ushindi wetu wakiroho Umejengwa juu ya uti kuitii injili ya Kristo. wakati mwingine watu wengine neno kama kutii, wanaweza kamaanisha labda ni kuacha dhambi, na bwana tunatakiwa kabisa Kufanya na kila siku tunahubiri dhidi ya maisha ya dhambi. Dhidi ni kiume kuyapinga. Lakini linapokuja swala la wokovu, la uzima wa milele sio kwamba huu miri umeacha dhambi hapana huu miri hauwacha dhambi utapambana nazo lakini istabaki tabati nyingine hata ambazo lakini utii wa Kristo ule wokovu wa Kristo to love anasema meokolewa kwa imani umeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani hmm. eh lazima tukumbuke hilo neno ni kwa na sio hilo neno kama ni moja tu hapana hapo liko anasema efeso 2 Nane na chisa Hapana hilo ha, ni neno moja Katika maneno mengi sana kwenye Biblia e, sehemu nyinga ambazo tunaziubili ambazo e, neno wa Mungu nimeleza, Habari ya ushindi wetu Umeunga na ushindi wa Kristo Kristo huyo yo Anatutia nguvu kuzishinda zile zambi Lakini zile zambi zafanyika milini Umili hauta pata na first, kabisa hafuta kwenye uzimamu Lazima uwoze Ni okay. kama mbegu Lazima mbegu uwoze Lakini huko ni sehemu nyingine Mtuende katika kitabu kiricha Tuko kwenye warumi Tuko tunatafakali somo Lazima tuondoke natafakali Lazima tuondoke na conviction Conviction ni kama ku Kuwelewa ku, ku, ku, ku na kukubali. é cuba ali eu na eu na eu sinto direita imaniete, eu sinto na época na imã tu me vou colevar tu me vou colevar sao, passar cá eu cumo cumbo eu tu, é, o aquiroho sana, na eu sao a mtu wenye kutuzama tuunda ni mtu ambaye tayari ndani zizi inafanya kazi. Mm -hmm. Amen. Em pende katika kitabu chuko kwenye Warumi. Warumi twende kwenye Wakorinto jirani yake pale kuna Wakorinto wa kwanza kuna mlango maarufu sana wa habari za ufufuo mlango wa tano Mlango wa 15 wa wa Korinto wa kwanza, mlango wa tano Mshome mstari ule wa So, misali 3 mpaka 8 misali mingi kwa pamoja anasema hivi kwa maana na aliwatolea ninyi kontrola 1538 kwa maana analiwatolea nini hapo manzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanavyo maandiko na ya kuwa alizikwa na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanavyo maandiko Na yakuwa alimtokea Kefa tena na wale tena shara baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja katika hao wengi wanaishi hata sasa ila baadhi yao wamelala baadaye akamtokea Yakobo tena na mitume wote na mwisho wa wote alimtokea mimi kama mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake eh ni, ni, ni neno linalotukumbusha ni, habari za siku tunayokumbuka siku ya kufa na kufuka kwa Kristo Kristo eh, alikufa siku tatu nyuma zile pita katika, kama katika kumbukumbu kumbu yetu tunayoadhimisha e, leo eh wama alikufa kama naruhusu kusema niko akasufuka na akawatokea akawatokea wanafunzi wake Kristo eh, alipokuwa amefufuka hakujidhihirisha pauli mwangu Na tutayona mtwende katika, katika kitabu cha Yo, Yohana Nangu eh, Yohana Ine njiri Yohana Nangu la kuminane Tiswa msari wa kuminatisa Yohana kuminane kuminatisa nasema yu. Yohana kuminane kuminatisa Kwa tunangere habari za ufufuko Kwa Kristo eh, Na nini maana yake Na nini kiritokea Na nini tunapata katika Katika hilo Eh, wana kumina nne, Anasema mstari ule wa kumina tisa Anasema hivi Bado kitambo kidogo Na ulimengu haunioni tena Bali nini mtaniona Na kwa sababu mimi ni hai Nini nani mtakuwa hai mm -hmm. Ni uhai wa kristo Ni uhai wa kristo uhai Eh ni utakatifu wa Kristo eh anasema the righteousness of Christ ule utakatifu wa Kristo ndio amao anatugawia Biblia inasema ni vazi anatufunika inafunika machafi yetu haya eh, inatufunika lazima kwa sababu so, mimi ni haya na nini mtakuwa hai na anasema bado kitambo kidogo ulimwengu haunioni bado kitambo kidogo eh Haunioni, bali nini mtaniona Alikuwa na manisha gani Kwa mba bali kidogo Mimi nitafanya nini Nitaondoka, nita kufa katika kieno Nitawasia e. Na azema Lakini ulimwemu hauta niona ya mimi kwa ni mekufa, Lakini Nini mtaniona ona Inoja na mana nyingine za kiroho na nini Lakini kinacho katika Ufahamu wa haraka haraka Ni kwamba Yesu Kristo Kama juto kusoma kwenye wa wakwaza, kwanza fufuka, aliwatokea wanafunzi wake, haka kina Petro, Kefa mesema, na Yakobo, na, na, na wengine, kwa wa kuna watu wawiri wanikua naena katika kijiji cha emau, ya pata mailimbiri kutoka Yerusalemu, wakina Creopas au Creopa, watu waliu kona muamini, haka watokea, kini ukajua kwa huyu, wamepotia mboja kwa Aduh, baru kidogo kido, kita mau kido kido, belum menguasaini, dah kini ni ni tanya. Nita kapu kufa wajerienu. Dah bawa tanya mimi, nita fanya nini Nitafufuka nita fufu kananim tanya, ona kena, nato taja nafwa salama. Amin. Eh, tu kot somo lamb singe kwa Macamana, mana aku buka somo pasang orang kajana? Ibu anak pernah buat aku buka masuk, lamba masuk naib. Eh, ganyana tulifundisha Somo likuwa nasema eh, Pasaka kama iya mwaka Fumbi na shinani Somo likuwa nasema eh, Kama Kristo asinga rifufuka Mauti ya kifo Kingetu sana Hakuna kitu kinachotisha kama kifo eh, Na wanya wambeni labda wabia hauko huko Au ulishasa hao Lakini mimi wanapenda Kuongena watu na Fakari mamba na endelea na zokusimama poka, e? Kuhani watu kufakari mamba na na katarika, watu wengine wana hofu kubwa sana ya kifo hiki chamil, nilitukio tu, magu, mna zama sana kufufuka, kuna kufufuka kufa, Lazima Kwayo, soma, hilo, soma, kwa hiyo mwaka jati usomwa hilo somo kwa mba tunakuwa na matumaini Kwa hiyo ni mbieni, kabisa ni mambie ni ya yungu katika mwe wani Kwa sinaga um, mda ni naweza okay. Hatukai tunagupa mdaote ya abali za kifu Hata hawa walioko kwenye uli mengu Wao huko duniani, watu wa duniani Hasiko mba mdaote ya nakuwa nafiti Lakini siku mawazo ya yame kuwa ya me kabrini Akaona mtu fulani ya lio kuwa na onanguvu. Hakaona mekufa. Ki, ile hofu inakuwa kubwa mno. Mimi binasi. Ile hofu wa hainipi. Kabisa hainigusi. Tana kabisa. E. Sio kusema kwamba labda. Um, labda hainihusu. Hapana. Ote utakufa. Tua ipitia. Lagma tuivue nili. Na Paula nasema tunatamani tuwezo kuivua hii nili. Tujisoma kwenye kitabu cha wakondo hivi wa kama tukikuwa na shule ya Biblia tungeneeleza hapa Anasema sio kwa sababu tunataka kuivua hii miili tu ah ah tunataka tuivue hii miili lakini tuvifu tuvalishwe ile miili bora ya utukufu eh kwa wote lazima tuwe tuweni na tunatamani tuweni eh Paulo anasema eh wewe niwaonyeshe nitoke kidogo nje ya sio nje ya somo twende katika kitabu cha wa wa wa Uh, wa, filipi. wa filipi kwenye zile nyaraka fupi za kati kati kwenye agano jipya kuna zambi za filipi pale baada ya efeso na wagalatia pale kuna wa filipi eh, wale wakwanza na wapili, kuria, wa na wa pili wagalatia kulia wa efeso neni eh, wa filipi wa filipi mlango ule wa kwanza Nasema hivi mstari ule Waishina moja kufana sema Kwa maana kwangu mimi kuishi ni kristo Na kufa ni faida Lazi uya nikona ungea nineshi Manadama nikona ungea mwini kama mina wewe okay. Ni kunagusa somo la mwaka jana Siyo kwa, kwa mbala mwaka uu halikitosheza fana Lakini lazima tushika manishe Hoja hisi e. Ni habali zile zile za kufa Na kushinda mauti Kupitia kwa yesu kristo kufa kwati Eh, acha ba kufa ni faida? Wanye ni uliza wewe mkwristo, unaye eh, nisikiliza ule uko hapa na ule uko mbali. Kufa kwako kwa ni faida? Eh. Eh. Lazima tufikie sehemu fulani tuone kwamba kufa kwangu ni faida. Kwanini? nini? Kwa sababu nimeisha timiza niliyotakiwa kutimiza. Hakuna kitu kibaya kama mtu, anaye, achana kufatu. Anaye ondoka, haka acha vitu ambavyo haja avifanya. kusikia mtu anakuambia kwamba alikuwa na owa wiki ijayo, hakafa wiki hii. Hiyo ni hasara kubwa, kusibabu kuna vitu ameviacha katikati. Lakini, nisao nyingine nasema, nimevipiga vita belief of his mwendo nimekumaliza sina deni sipungukiwi leo hivi mtoto anaenda huko anaishi duniani anatafuta maisha yake au utukufu wake akifo wanamwambia vita viovu zuri kapigana vita gani kule kuishi miaka 70 80 90 ndio kupigana vita umepigana vita vya nini na arasema imani ni nini na kanina imani gani Iman, kitu ni nini ni kuweka Ni kukifanyia kazi eh, Ni kukieneza eh, well, Tuko tunangalia habari Za hofu ya kifo Lakini na wa Ofufuko Tuko tunangalia habari Za kristo kupindua Hofu ya kifo Na kuifanya victory Ushindi Ushindi Ushindi um, Wewe tunona kwamba Kristo anasema nitakufa nitataondoka ni mwingi hautaniona lakini mimi mtaniona na tukawa tumeona juu kidogo kabla hapo kwamba kufuka eh ile storia injili ya kufa na kufuka kwake alijidhihirisha kwa wanafunzi wakati na sababu ya wakati mwingine usiwapo watu wabali sio wahusu eh wapo wale wanaohusu Yeah. Mtuende katika kitabu cha Tuko kwenye Yohana Mbale tukarudu kwenye Filipi Tukarudu kwenye Yohana Yohana kumina moja Yohana kumina moja em, Haya maneno Yohana kumina moja Mbirena sema Mustari 25, 26 Yohana kumina moja 25, 26 Yohana kumina Yesu akamwambia. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima Yesu Kristo ndio Sio kio tu Yeye ndi... ndiye hicho kitu Ndiyo hilo tu kio He eh. mimi ndio ufufuo na uzima eh. He Hasema Yeye aniaminie mimi Hasema hiki Yeye asie tenda za mendo halisema Baba na yeye aniaminie mimi yeye aniaminie nini ajapokufa atakuwa anaishi yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi wewe hakuna haja mtu sana nisikiliza kuishi katika ulimwengu wa hofu ya ya kifo Kwa nini? Kwa sebolewa tunashirekea Au tunafanya rejea au kumbukumu Ya ushini zidi ya kifo Na, na, na, na katika vita mbamu manadamu kama angefani kabisa kuvifanya kwenye uso wa dunia Angeondoa kifo Angepambana kaondoa maskini Lakini yo halim, halimpu shida wengine hawana shida hii Tatizo kuna kifo kwa maskini na kwa matajiri Yesa nasema, mimi nimekuja kushinda hiki kifo. Ye uko tayari kushinda pamoja na mimi, ndo swalilata. Maso, hawezu kashinda njia krista. Kwa vote vile, hata kama utokuwa na pesa zikawa nyingi sana, ukawa na maluri, yana tembea jijira da reslamu, ukawa na haviwanda, ukawa na utajiri ote ule. Kwa vote vile, kofia kifo, itabaki vile vile. Na hecho ni nakua inatabia kuhungezeka. Ehu. Tunakuwa na ho, tunashinda hofu ya kifo Kwa katika, hazema yeye ani aminie mimi Ajapokufa atakuwa anaishi Na hazema mimi ndio ufufuwa na uzima Amin. Mimi ndio ufufuwa uzima Eh, Hazema e. yeye mtu ambaye Hazema tazama na simama mlangoni mlangoni wa sio ndani ya nyumba tupeke yake ndani ya nyumba anakuja lakini zaidi sana kwenye mlango ana zetu mtu enabisha hodi mtu akifungua mlango nitaingia kwake na kufanya makazi naye huo uzima utakuja ukae ndani ya nafsi yako wewe mume ama eh, labda una jina la kristo, jina zuri la kristo eh, unana una dini yako kubwa una una, una vitu yote hivyo Kiyo so, vitu Hofu ya kifu Kitu kinacho ondoa Hofu ya kifu ondoi kiturojo kisoma Ambo ndo ushini Ndiyo somo la pasaka ya hey. Anano sema katika uh, Maka hapa likuwa na habari za ufufuo Wa lazaro Na hili likuwa ni picha tu likuwa ni taswela Ya ufufuo wa uzima wa milele uh, Ufufuo wa lazaro likuwa ni wamda hey. Ano sema Yesu akamambia mimi nimi huo ufufo na uzima Yeye ani aminie mimi Yeye anaye ima kanisani Nimi anachosema? Yeye anaye sadaka nzuli bila kukosea Apana Yeye ani mimi Yeye ani aminie mimi Yeye aminie na kumamini Yesu kuna maana nyingi sana naomba ni tafadhali kidogo wakati tutasonga mbele kuna kumamini Yesu kuna maana nyingi sana kuna au neno tu kuamini kuamini ni, ni ni kule tu kuwa na taarifa kwamba kitu fulani kipo kilitokea eh. lakini kuamini kuna kuongelewa katika habari za Yesu Kristo na ufufuo na kufufuka na, na, na, na kuishi uzima milele ni kutumaini to trust kuna maneno mawili Kiswahili yake ni kile kile nadhani au kina tofauti ndio sikumbuki vizuri lakini kiingereza kimetofautisha kuna to believe and to trust kuamini na kutumaini ndio na Kiswahili kina tofauti lakini endele nazi kumaanisha maana ile lakini nazi tujue ni nini ndio tunacho ni kuamini na kutumaini. Kutumaini ni kule kuweka eh kuweka eh confidence au eh confidence ni nini? Eh? Yes, ku, eh, kujiamini. Ama ndo imani yenyewe ndio neno lile ile. Li? Lakini ni kule kuwa na tumaini kwamba hakuna eh kutumaini ni kule kuwekeza nguvu kama ile uwezo uko pale. Eh? Wazo uko pale. Kwa sababu Biblia katika kitabu cha Yakobo eh, Mlangu wa 3. Inasema hata majeshtani yanaamini na kutetemeka. Lakini ile imani ya majeshtani sio imani inayoeokoa. Leo hiyo kuna wa Kristo wengi wana imani zisizookoa. Nikutafutia ile mstari kuonyesha kwamba majeshtani anaamini ndio, lakini imani yake inaokoa. Sio imani ya kutumaini, hamtumaini Kristo. Eh tunyaje fulani tukue katika katika kwe, katika ufahamu wetu. Eh bila kusema mtu asisikia neno asielewe nalo, hujaye yule mwovu akanyofoa na hali yule mtu anakuwa mbaya zaidi kuliko awali. Eh Hayo ndio maana nisiende kule eh, Kwa nataka niende kwenye Yakobo kwa kukumsha Kwa hiyo eh, lazima imani yetu iwe ni ya kutumaini, ya kutrust. Kuamini kwamba ni Kristo peke. Ni Kristo peke. anaye weza Ni Kristo peke. ni anaye weza Eh Hayo Kwa hiyo okay msani kuna daftari yule msali wa 19 Yakobo 2. 19 nasema wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja watenda wema. Maishaitani nao wanaamini lakini watetemea. Maishaitani. kule lazima tu lazima lazima tu umetumia neno gani kwenye Biblia? Kui chongoza imani yetu. Je, iko katika misingi ya wokovu? Kwa mfano Unapokuwa na na somo la la okofu na imani ni somo muhimu sana malolazima lazima imdaote tu na imdaoku tu rakinaazima tu rigusi. Una na imani katika Yesu Kristo, e, Yesu Kristo mo na nini harafu na imani na wakozi wengine, eh wakoaji wengine, yu si imani na wakoaji, yu ni imani ya bure. Biblia King James tumia neno to believe in vain kuamini bure. Mm. Eh, leo tunasoma tunamalizia kitabu cha Kunto wa 2, warango 13 tutajifunza ile somo la kuamini bure. Leo hii kuna imani nyingi sana. Leo hii kama leo ni pasaka ya 2025 kutakuwa na makusanyiko ya dini mbalimbali mbali za wadadangu za Kikristo Ambazo kweli zina zinaongelea zina baadhi wafukuwa kwa Yesu Kristo lakini zimeamini bure. He, zime amini bule Ni imani ya bule Ha, ha kupotea Maso kama biblia naungere habari ya kwa amini bule Kwa nini sisi tu siiseme Kama tunaona kuna mashetani ya na amini na yo Na mashetani tuanjua hatima yake ni moto Usio zimika jihadamu Kwa nini? ini Na inu kwenye Biblia kwa ajiri ya kuitengeneza kui miwe wanadamu na nasi wanadamu Kwa nini tusueke nguvu kwenye ino kama hilo mm -hmm. Nani ukupo mwenye na mimi mm -hmm. Emu nukonyeshe imani inayo kwa Yesu anamambia Anamambia Martha na Mariamu eh, Muzake eh, eh, Lazaro Mungu wa kumina mwenye yohana tukono soma pale Anasima mimi ndimi huofua na uzima ye aniaminie mimi Aja po kufata kuwa naishi Na yeyote atakai ishi na kuniamini Hata ona mauti milele Ni mawili ama Yesu Kristo Anatoa kauli zisizoaminika aminika Kito macho kweli kwa vote vili Ama basi Kama ni kweli, basi hatutaona mauti maute, milele Mauti ya nao ongelea, biblia inapo kifo cha umili Kine kinacho watu, kine chama kabriniki Inakita kulala Hapa mito usema, ndugu walio wengi, walio shudia kufuka kwa kristo, wakamona nipo fufuka Wanikuwa wako hai, lakini asema, baadu wanikuwa meshalala Kwa na mana kufita ndani wana wana nani wana, wana, wana, wana, wana jifunika mashuka mashuka pala Eh. Alikuwa anangenia kwamba wameisha ivua miili hii. Mimi na somo la leo likusaidie tuki kimoja na masomo mengine atakayokuwa anafuata lakini Malumu kwa ajili ya leo. Tue tu, tu, tu imani zetu, tu imani zetu. Eh? imani zetu ili kusudi tuweze Okay. Labda hatutakuwa na utahajiri mwingi kwenye dunia. Labda hatutakuwa na nasaba nyingi kwenye hidunia Labda mambayo tu hatakuwa mazuri sana Lakini tuwa tunahuakika wa kitu kimoja Kwamba tunayo na katika uzima wa mileni Hicho tu unakeweka pembeni. Anja kuna kitu kizuri Kama kupambana na vitu Lakini ukajua kwamba hiki nimesha Sina shida na chute Na pambana na hivi vingine. Nani Eh, upambane naicho kimoja. Sio unakuwa unapambana na hiki na hiki kipo hapa. upambane na umaskini. Upambane na ndoa ngumu. Upambane na watoto wasio sikia. Upambane na majirani ajabu ajabu. Upambane na uchumi unaoshindikana, alafu upambane na uzima wa mila kweli kwa pamoja utaweza. Kuna kimoja unaweza ukakiweka tayari kwa umeshakishinda, kiko tayari. Paulo anasema Ninajua tagi imewekwa Kwa ajiri yangu Iko tayari Ukusina shida Azema nina pambana na mwini wangu Kila ituwa po leo niwezo kushina dhami Niwezo kuhineza yonjiri Niwezo kuhanya nini Lakini kwa habari hatima yangu nimeisha ifunga Iko clear Iko wazi Unu oh no, kristo Kristo Sio kuwa unawake kwa makesho nita kula nita shiba Apana Hiyo ni ni imani kwamba nitakuwa nitashiba kwa nita nita sababu eh yeye amesema sitakuacha wala sitakupungukia mlango wa 13 wa kitabu cha Hebrewia tulichokimaliza hapo awali. Eh lakini kuna vitu ambavyo viko settled vime imekamilika eh, ni habari za ushindi dhidi ya kifo cha uzu, cha, cha milele. ya niko pamoja na hili neno Yohana anasema katika kitabu cha niko tuko tunaangalia somo linaloongelea bali kufuka kwa Yesu Kristo na kupindua mauti eh to reverse to overturn kubadilisha yani mauti ilikuwa naenda hivi yakageuza karudi hivi eh ni nasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 8 anasema mstari ule wa 51 ni maarufu sana Uusi kutakia tangu funguo kato na kaki tuani nimtanoangu wa ni fimbo yangu akaribsa. E hana nani amse na moja na Amini amini mtu akiri shika ne nolangu hatawana mauti mileni. E moja kuhusiwa ni wakristo angapenishika ne nolasi kristo. Okay hana maneno kwamba kila kila neno la bibria ni tawal meka kaki Lakini neno maneno neno Hilo ndo la kuanza nalo. maneno yanayo tutia moyo wakati tunapopitia kwenye mambo magumu. Hilo hilo hilo ni neno tu la maisha kila siku. Lakini kuna neno la wokovu linalotupa uzima wa milele. Nilo analo liongelea. Yeye, Amini amini anambia yeye al, alishika neno langu hata ona mauti milele. Hu msali unatupa unatupa Eh, unatupatia uhakika Kwamba Yesu Kristo alipindua mauti eh. Na anasema umsani sani nipanga ni, ni, ni, ni uhubiri leo Nikasahau ni, ni, ni kukueka kwenye Orodha ya mistari ya uhubiri Lakini ukoja ni utafute Ukonitro wa kwanza Mlangu wa kumina tano Yale mambo ya, ya ufufuo yale Ule mlango ufufuo ule The prophet wa that he remembered in the world in 17 and wasn't read your story in the Bible. But if the problem did he make that higher up, what could � ho truly mean the God's presence? It'd be funny to say that he remembered that he was learning something to himself. He'd be blind Mtu eh, soome katika wakonitu wa kwaza na 15 mlangu wa ufufuo eh, Mlangu marumu kwa ajiri ya mambo ya ufufuo Salatibu wa ufufuo na hana kwa kwaza Nenini, na hatima Nasema na mwisho yote ni kushina kifo Na nasema Wewe we, mauti kuko wapi kushina kwako Niku wanavumaliza ule mlangu Mtu soele wa 17 nasema yu Tuanziye mtu soele wa Wa kumina Wa Na bire, Anthony haraka kidogo, imi stani mingi, siku, siwa nisi kuunoku, lakini mda mshukuro wa mungu amenikumbusha menikumbusha ya Asema, basi kwa kristo, msera kumina mbili, wa kontra waza kumina tano. basi kwa kristo, anahubirua ya kwamba, hamefufuka katika wafu, mbona badhienu husema kwamba, hakuna kiyama ya wafu, e, na anane, anasema, lakini, kama hakuna kiyama ya wafu, kristo nae, hakufufuka, anasema, mbona, mmehubiriwa mnajua kwamba Kristo amefufuka na wote ukinyuma tunasema kwamba tumeona watu kama 150 walikuwepo akashuhudia lazima lakini kuna maneno yanapita kwamba basi sisi Kristo kafufuka sawa lakini kwa nini watu wanaenda kusema kwamba au ndio wapi za injili kwa nini inaenda ina, ina paka makanisani lazima kwa nini watu wanaenda Kwa nini watu wanasema kwamba hakuna kufufuo wafu? Ndio lugha ya Biblia, kiama ya wafu ni kufufuo wafu. Kwamba ukifo tu ndio umeisha. Yaani kama ngombe au mbuzi au mti au nini. Ah? Alesa kwa nini wanasema hivyo? Anasema iwapo Kristo amefufuka nani na, na sisi kuna habari ya kufufuka kwetu vimeshikana nlicho anachosema. <coughs> Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Ukristo naye hakufufuka. Nimewaambia tu vile lazima. Eh, kama hakuna hakuna ufufuo waafu na Kristo naeafufuka. Eh na kama Kristo afufuka basi kuna ufufuo waafu. Eh Tena kama Kristo akufufuka basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Lazima imani yetu. Hu mtu nakuta unaishi miaka yote huko kanisani unafundza neno la Mungu unafanya nini? vitu vyote hivi vimejengwa juu ya ushindi dhidi ya mauti ambao ndo kufufuka kwa Kristo na kufufuka kwa watu wanaomamili. Na the way, hata usi watafufuliwa, lakini nasima ni ufufuwa wa haibu, ufufuwa wa adhabu, ufufuwa wa hukumu. eh? nasima naamu, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa wongo, wa mungu, kwa mana tunimushudia mungu ya kuwa nfufuwa kristo, ambaye hakunufufuwa ikiwa wafu wa wafufuliwa. Asima, sasa hata sisi tunaihubili nchili, mm -hmm. basi tukua tunaihubili wa wongo basi, nito nata kuambia. Nasima na haiku hivu, eh? mstari wa 17 nasema na kama Kristo imani yetu ni bure katika zenu na hapo wao katika Kristo wamepotea nasema hivi fuwa Kristo katika maisha haya tu na kama katika maisha haya tu Kristo sisi ni maskini kuliko watu sasa Kristo maisha yetu u Kristo ume um há lake kubwa ni kuyaishi nem cuja isso é alemãe chau semana oabiné nem a namorista semana eu teria o que chau semana meteu ola na namorista semana na na igual a puxim o Cristo oito não cuadrir tudo e a puxa para o mundo aí a fufuca mas King James a most miserable eh kama ukristo leo hii katika makanisa wakristo wanaenda makanisani kwa ajili ya kwenda kupata baraka na nini na kudanganyana na kumvaa vizuri na kucheza na kufanya nini wanaishia huko hum. na kufa na kuzikana ili kuzidi mtanaenda kanisani makusudi kusudi nife nikifa aje padre anizike basi ndicho anatowanafikia maisha na anawakumbia wakiishaona mtu unayambiwa kuna jeneza pale ni wao kusikia lazima huyu tayari amefika kwa baba yuko anatuombea imani kwa wapi Eh Utafute mtu yote aliyowahi kuombea watu sehemu yote ile aliyekushakufa kusha kufu eh. mtu angalie baadhi ya vipengele vichache Eh kwa skuada mkuleta mauti mtakuwa na swala na mstari michache michache kuwasi kwa skuada Adam nikoku wao wasi kuleta mauti hata leo hii waniwaambie ni wapi mfano wa duniani kwenye nchi yote ile yenye serikali nayo jitambua ukisikia kuna wanajeshi wameasi au kuna kuniri measi mara nyingi adhabu zao huwa ni kifo na hiyo ni ile duniani eh kweli uasi huwa una, una labda wapate msamaha na gani m eh. usoma katika kitabu cha Warumi nango ule tulioanzia wa watano wa, wa, wa eh Wa rumi tano somi, Misali mchati kusubi Mina minililisha eleweka Nane mana zima kwamba Hajajifunza chochote kuhusu eh, eh, Pasaka leo eh, Rumi tano kumina tisa na seme Rumi tano kumina tisa na seme Kwa sababu kama kwa kuwasi Kwake mtu mmoja watu wengi Walingizo katika hali ya wenye zambi Kazarika kwa kutii kwake Mmoja wetu wengi mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki unanungu ni hoja hile hile ni kupindua nasema, mtu mmoja Adam of course ina menzake waliasi hile hali ikapenya ikatwingia wote tulio na hao kuwa waasi mbibina nasema tulipozariwa katika yesu kristo ambaye yeye kwa kutikwake kwake tukahesabiwa haki kwa kuasi kwa Adam na sisi tulimfuata katika kuasi kwake tukahesabiwa hukumu mauti ndio tukapata somo leo nasema Kufu, kufufuka kwa Kristo kulipindua mauti ya Adam kulibadilisha kuligeuza eh el m 2 Hiyo tukozungenia pale a wazo. Sikukona misali mingi mingi kidogo. Lakini Biblia inasema katika ita cha Isaamu lango wa kwanza msali wa kula sana anasema hivi usifungue na kutii mtakula mema nje. Mnaoote utii watoto mama na sisi kila mtu ana leo hii katika hali ya mvutano mvutano na nafsi na mwili nguvu ya kuasi au kukataa katao kuto, kutotaka huwa ni kubwa kuliko ile ya kuti ndio sio lakini tusikubali eh tushinde uasi kwa sababu naona kwamba uasi unareta mauti Unareta adhabu eh tusome eh kipi ange yake inasema utii wa Kristo ulireta uzima Tukwa kwenye wakonito Tukwa kwenye wakonito wakwanza kumila tano yeah, Hii misali niisha ni, ni, ni igusa lakini Sina ubaya uirudia tena kidogo e, Kwenye wakwanza kumila tano Tukwa kwenye wakwanza kumila na tano Tukwa kwenye wakwanza kumila tano Na kama tulivyo yichukua sula yake yule wa udongo Kadarika tutaichukua sura yake yeye alie wa mbinguni e? Anakitusema ni kwa amba Tuliasi sambamba na Adam Tukimwa, natu, Kwa sawa tumezariwa na Adam Nana mbae hakutoko kwa Adam haipo sinio Azima tukizariwa na Kristo Na tunazariwa na Kristo Tunazariwa na Kristo katika kumuamini na kukiri jina lake linalokoa alikuwa tu aliamazaliwa kwa maana ya pili kwa jinsi ya imani eh wala sio kwa nini sio kwa mbegu inayoharibika bali kwa mbegu isiyoharibika ni ambapo neno la Mungu lenye uzima petro wa kwanza mlango wa 3 usema mlango wa kwanza usema 23 eh anasema kwa hiyo anasema kwa tuliuchukua mauti ya yule tulie Tulie zariwa nae, Adam. Neseo tunatua wanadamu, tunadamu. Asema, tunapotoka, tukazaliwa katika roho na kristo. E, kwa seo tulichukua mauti ya Adam, tunachukua na uzima wa kristo. Mfano ule ule? Ni kinyume, ni kupindua, yani kama ulubuwa na angalia hivu na angalia hivu. Imeniku kwenye Biblia. Hmm. kwa somo hatika kitabu cha Ebrania tunayoturi kusoma awal Inasema blango wa, wa, wa tano Ebrania 5 sura wa 8 anasema hivi msikilize maneno haya tuna, tuna, tuna karibia kumaliza anasema hivi sura wa 8 anasema na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata eh kitu kichoche moyo wa Kristo uweze kuyateka ku, ku mauti ni utii wake. Na kitu kilichomfanya Adam na uzao wake sisi wote katika mwili huu Tupoke Unajua sisi tuko tuko kote kote. Katika mwili tuko kwa Adam. Katika roho tuko kwa Kristo. Anasema kilicho zao kwa damu kwa kwa, kwa, kwa damu ni da, kwa mwili ni mwili na kilicho zao kwa roho ni roho. Na vyote tunavyo. Paka vitakapoachana. Hmm. Ni. Lagi ni kipi ambacho kin, kipi ambacho kikubwa? ni roho ya mwanadamu sio mwili wa mwanadamu anasema mwili wote ni majani petro anasema katika kitabu petro mrango wa kwanza eh anasema mwili ni majani eh yanayoyao yanayochanua na kunyauka na kutupwa motoni na kuungua mwili lakini roho za adumu hata milele chembe nyingine nasema na neno la mwili kudumu hata mirele. Kwae ni kuliziwe mbukusu na nesiki aleo Wakati tunenda kutofakali mani Kristo alipo Fufuka Alia teka Alia aliteka mateka Na kuwapa wandamu vipawa Wale watesi Watekaji wako na mimi Kristo akawateka. Ndio Ndiyo bimu nasema Kati kakitamu cha waifeso Sikuenda Kuna mambo mengi Tuna hii ni imani yote hii ndani ya mda kama huu Tunasoma tuna vitu kadhaa Vinawe kipindi hicho siku hiyo Lakini ni kuulize Kama kristo aliashinda yale mauta Kashinda kifo Na anasema kwa sababu ni naishi na nini mnaishi Kuna sababu ya wewe kuishi Hasa kwa watu wazima Kasi Kwa kati mgini vijana anaza kajisawu Lakini umli ukija anaanza kuishi maisha ya hofu Kuna sababu ya kwenye nakuwa na hofu na mauti Hana maru wame tukituka hapa ya zima uh, Ule ni moto emu nuoke ingia umu kanyaga umu ufe uh, Hatuku hapa siwa wale watu mbao wanajiripua Hapana Lazima tuituze miili ni hekalu la kristo Tuilishe, tuivalishe, tuioshe, tuifanye nini Lakini tukijuwa kwa mba Kuna siku tutaachana na yosalama eh, Kupaponja na mimi He eh, He mituangalii uti wetu kwa ukombozi wa Kristo ndio unaotupa uzima. Tunaona Kristo na mtii babake na mtii sheria babake ili kusuluhisha aweze kutupa uzima. Lakini sisi tuna, tuna yeye ni yeye na babake. Sisi tunaingiaje huko? Ni wapo na sisi tunatii. Eh, tunatii yale. Eh, anasema katika kitabu tulikuwa kwenye Waibrania 5. Hebu tuone mstari wa 9 e, anasema hivi. Waibrania 5 chansema, na alipokuisha Kujifunza kutii kwa mateso hayo Anasema muselotia anasema na ya lipo Kukamilishwa akawa sababu ya wakovu wa mirele Kwa watu wote wanao mti Akawapa eh, Wakovu wa mirele kwa wale watu wote waleo Yanyaka pata ushindi dhidi ya mauti kwa utii Na mauti ya lipatikana kwa wasi Azema na sisi tunapata na fase katika ule uzima alioupata kwa utii wake eh tunaipata kwa sisi kutii ile injili yake mbona mbe sio watu wao wanaotii injili ya Yesu Kristo kuna watu wanaenda katili sheria za kalisa zao wakatim masharti ya mchungaji wao anakwambia hapa nataka 100,000 akaleta afanya nini hata hata kama nikuuza ardhi ya nini lakini sio watu wanaotii injili ya Yesu Kristo não não foi não não foi não anasema Katika kitabu cha... Cha... tu não vendeu o livro ganho é kutoka. natural tu katika kutoka mlango wa 19 ni habari za za agano lile la Musa na wana wa Israeli kwa pane, moja na, na na Mungu Baba kwa pande nyingine kutoka 19 mstari wa 5 Biblia unasema hivi kutoka 19:5 hii sio habari agano yipya tu imetokea kwenye agano loti la Mungu mstari wa 5 unasema hivi sasa basi ikiwa mtati sauti yangu Kweli kweli na kulisika agano nangu hapo ndipo mtakapokuwa tundu kwangu na kuendelea nasema itotokana na utii wenu eh na hapa hamaanishi uti wa, sh, wa wa wa wa, wa, wa sheria kama sheria moja kwa moja ni uti wa injiri ya Mungu na injiri ya Mungu kini chake kikubwa ni imani basi imani haiwezekani kumpendeza Mungu Ebri na eh, eh, eh anasa magazeti katika kitabu cha cha cha, cha cha cha Petro wa wa kwanza, mlango wa wanne, sasa wakumina sababu Petro wa kwanza ni kumina sababu. Tukutumangalia uti, eh, huu uti ueloeke vizuri. Nikule, kimshingo ndio ndoa unazakuamini, eh, Petro wa kwanza ni kumina sababu na sisi ni kumina sababu. Anasema kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu na ikiwa kwetu sisi, si, Ikianza kwetu sisi si, mwisho wa wao iti injiri ya Mungu Uta, utakuaje? Anaendea kwa sababu Petro, Petro anasema hivi, sisi tunaoitii injiri ya Mungu hukumu ina iko njiani naazo. Hilo sio somo la leo. Anasema lakini sasa kama na sisi wenyewe. Eh, na sisi wenyewe kama Hukumi mimi na kuja kwetu si troloti vipi wale wasioitinjiria Kristo hali yao itakuwaje na nimekusema maneno ya <totipa> jamani tuifunze kuitinjiria Yesu Kristo Kristo akisema kwamba niamini nini mimi tumwamini yeye <totipa> ajawaambia kwamba mimi ndio mwokozi pekee hakuna mwingine pembeni yangu tuamini hivi lakini alisema hivi a, a, anasema msimuite mtu baba duniani nyinyi mnasema tunamwita baba mtakatifu huko sio kuteuko uko huko ni kuasi eh ara nilitoshutumalize kwa kusoma mstari mmoja au miwili anasema ina pengine kidogo yanasema kufa na kufufuka pamoja na Kristo lazima tuwe pia na na, na, wa, na, na, wa, na, na ufahamu na uelewa wa kwamba tuko njia moja na Kristo katika habari za kufa na kufufuka na he. Utii wetu unareflect una, una au una axi, au unaenda sambamba na kum, a, kufata ile njia ya Kristo. Eh. Sio kwamba Kristo anakufa na kufufuka sisi, Minasema l, Kristo alikufa akavua ule mwili. Akavaalisha mwili au akavua mwili wa utukufu. E. Na sisi umetupwa upitia katika njia hii Hii ainda tofauti na mzazi ambaye amare, ana te kitu, ana na watoto wake na kangido o anda fazendo ninima, a vida está coa co sebre no aranharia T V o toco o o na na samaba nao, as moacas e yako Wajifunze a watafika kule duas o chakula Wewe ni baba Una una kazi zako unafanya vitu unavyofanya una panga mpango kwenye familia mtoto wako wa kiume yeye yuko huko anazunguka zunguka hajui chochote ndio sababu unakuta vijana lenga kwenye ndoa hajui chochote anaojua tu ni kwenda kufaidi matunda ya ndoa peke yake hajui ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuweka mizizi katika ndoa Kristo na yeye anajutaka anasema em <tter> so <Beast aggressive tter> many mistari itufundishe E, fundisha na, na miitakwa nafunga, njina nisipendi kuenda sana. Turudi pare kwenye rumi, rumi 6 anasema hivi, rumi 6-3 na nane. Ta nani? Kuna ambariza ufufuwa nyingi sana kwenye kitapicha wa rumi, hem, hem tupite huko waraka-araka, rumi 6 ta anasema hivi. anasema hivyo msani maarufu sana sema hivi hamfahamuakuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake basi tulizikwa pamoja naye kwa ajili ya ubatizo katika mauti yake kusudi kama Kristo alipofufuka katika wafu kwa ajili ya utukufu wa baba vivyo hivyo na sisi katika upya wa uzima lazima ile njia aliyopitia Kristo alikuja duniani kutuma mfano aliyoyaishi maisha yake alivo eh, na na, na, na sehemu nyingine ni uhalisia wa mambo lakini sehemu nyingine ni taswira taswira yake ni nini ni ule ubatizo Wakupereko katika maji eh lazima nisome ile misa tena msikie lazima kama vina ambavyo eh kristo alivyokufa na sisi tunapobatizwa bat, tunapo em ngoja nisome sehemu nyingine tukao kwenye rumi eh sina muda wa kufafanua sana kwa sababu ni na Mbini nisome hii mistari, hili kusuli hijifafanue nyewe Nikuwa natamani hijifafanue, lakini nisipende kwenda sana Rumi 6, 8 na 9 nasema yu Lakini, tukua tulikufa pamoja na kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja nae Tukijio kristo, akiisha kufufuka katika wafu, hafi tena, wala mauti haimtawalite Nasema, tunafanya pamoja nae Sema ngemi mbina sema, sisi ni watena kazi pamoja na kristo Nakuwa mbawe kristo ujifunze kupita njia moja na Kristo. Leo hiwa Kristo anataka aishi duniani kama watu wa dunia lakini ahesabiwe pamoja na Kristo. Haipo haipo na hapo kuna pengamaa kubwa sana. Hapo kuna kontrovers. kuna ushingo kuna kuna tatizo. Eh lakini maana ya kwanza anayosema kabisa kuwa. Ni kule kufata njia ya ubatizo kuingia kwenye maji mengi na kutoka katika maji mengi Ni taswira ya kwa kwamba Kristo amekufa na sisi na sisi tunakufa mwenye nae na tunufuka mwenye nae e, Mtu alia tayari kuena kuingia kwenye maji kama kristo Unawezo ni jambo dogo lakini nijambo kubali na washina watu wengi Kweli kweli kweli kabisa Mimo njani ni miaka kama kumi Kuwacha ule ubatizo wa kumwagiziwa maji hapo Kristo ni maji Kristo ni ingia kwenye hirudani akazama akaloa, aka akachafuka akaone akatoka nasema inabidi hiyo taswira sasa ni taswira ya maisha yetu tuishie upya wa uzima wetu eh sembini ngine nime surobio pamoja na Kristo na sasa ni hai bali sasa anaye sio mimi naayeishi anayeishi ni Kristo Galatia 2:20 tutakuwa tumeshapa Mungu awabariki sana asante bana Yesu Kristo kwa kutupa neema ya kutafakari maneno haya jina lako litukuzwe asante Mungu wa rehema katika jina lako tumemila kupokea yote amen